Batira, hortzila dugu eta hortzila horbezala, edo azken hortzilaetan egin bezala, Basteburuan gure herriko kilolta alde jokateko duzten partiduen berri emanen dizuet. Futbolian, gipuztako gorengoen mailan gure txokoa nahiko aiko dabiar, txaleko seitan, San Pedro Tarra atalaren kontraan. Gipustako juveninen lehen baiako igora fasean, gure txokoak aldiz eibarko unben jokatuko du, hau biar atxaldeko lautan urkiren kontra. Gipustako kadeten lehen kopan, gure txokoa igandian eiko da, guizeko amartarritan etxean, real unionen kontra. Gipustako infantinen lehenbiziko mailan berriz, e, gure txokoa biar egurdeko amartarritan etxean eiko da, landetxaren kontra. Futbol zortzi benjaminetan, gure txokoa B, beti gazte bere enkontraiko da bihar amarak eta laurentan itxian, eta gure txokoa akaliz, lesakara bideiatuko du, bihar eh, goizko ameketan, maztekin beti gazte are enkontraan. Hori futbolian, baloia txikitzuz, areto futbolian, senior mailan, ikipuztuako eh, lehenbiziko mailan, gure txokoa gaur raiko daitxean, eh, gaur tokena iroldegian, mondratereen kontra. Zortzizterritan hasiko da, ba, gure txokoa eta mondratereen harteko partidua. Saskibaloia kinakituko dugu, kadeten esketan, tokionabortzileak zetak atxede nahi zarendu eta tokionabortzileak Kakaliz, eh, bihar goizko amartan beran jokatuko du, paz dezigande ikastolanen kontra. Kadete mutikoetan berriz, Tokiona bortzileake katxene izanen du, eta aurre infantil maileako onesketan aldiz, Tokiona bortzileake gitxian jokatuko du, bihar amekako hui butitan, kasuntan martzila basketen kontra.